היפו פוטאנט! ואנחנו עוברים בשידור חי להיכל התרבות, שם נערך ההיפו פסטיבל, של השנה בהשתתפות מיטב אומני וילדי ישראל. תחרות ההיפו פסטיבל מוגשת בחסות בודניו. ילדי הפסטיבל לובשים אופנת בודניו. ילדי הפסטיבל מתגלחים בקצב גילוח בודניו. ילדי הפסטיבל מאשנים בודניו קלייט. ילדי הפסטיבל עוברים ניתוח פרוסט-טאטאב במרכז רפואי בודניו. ילדי הפסטיבל במכון בריאות בודניו. ההיפו פסטיבל בהנחיית כוכבת הילדים, חני שפיר! מה זה? איפה אני? מה, פה זה הפסטיבל? יואו, אני באתי את אימא שלי. מה, מה זה כל הילדים האלה? ילדים, ראיתם את אימא שלי? כן, מאחורייך! איפה? מאחורייך! היא המטומטמת. מה? היא המטומטמת! ילדים, אתם יודעים? קודם תפס אותי מכשב רעשיו. רוצים שנהפוך אותו לקוסם טוב? כן! לא שמעתי! כן! לא שמעתי! כן! לא. ילד, איך אתה מדבר? רוצה בוטנים? כמו בשיר מספר אחת. רוצה בוטנים. שרים? ילדי הפסטיבל. מילים ולחם? ככה, לא משהו. תודה לילדי הפסטיבל. אה, הנה אימא שלי, מצאתי את אימא. אימא, עכשיו באים? אה, כן, היה בעיה, היו פקקים באיילון, באלגרדיה, שהיו למעלה. אימא שתקי, אימא שתקי. ועתה נעבור לבדרן הילדים הנודע באיל ססוביץ'. אני נורא מצחיק, אני עושה ראפ. הנה הוא צוחק, זה נורא מצחיק. תודה רבה, ונעבור לשיר מספר שלוש. الطرف, אז אמר בני דולן, כולנו מכירים אותו מהלהיטים, רגליתי יונה, שפת קשה, תנו לי פחם, והנה הוא עכשיו בלהיט החדש, עוד סמבוסק. תן עוד סמבוסק. תן עוד סמבוסק, בבקשה! תן עוד סמבוסק, תן עוד סמבוסק. תודה רבה לבני דולן! כדי שלא תגידו שהזמר המזרחי מקופח, את המשך השיר ניתן לשמוע בחניון, בחנייה 14-15. די, תצטלק, ב... ב... עד לה. מכיר את האוגלן, זה לא שלך. ולסיום, נשמע את השיר הזוכה. השיר הזוכה הוא עוד מעט בכיכבו של הילד שון. עוד מעט יכבו את האורות. אך, תיזהר. סליחה, היה חושב. עוד מעט יקבלו את הקיסאות. עוד מעט יפרקו את הדיבורך ילד, עוד מעט יגיעו הסעות יאללה, תעלו עוד מעט יתפוצץ פה פצצצי רחוק אין פעם אני בא אליך זו לא כזה מילה על התוספת שכר מאוגוסט עוד מעט נקבל תוספת שכר מאוגוסט שנה שעברה תודה ילד, אני חייב לך עוד מעט יבוא שלום נו שילה, איך היה? היה בסדר, היה נחמד טוב, אז הולכים הביתה, אימא מחכה לנו אבא, באיזה חניון אנחנו? חניון 14-15. תן עוד צבוסה, תן עוד צבוסה, תן עוד